Bueno, con Taigu Zurreaz, Cerdén, red de economía de alternativas, pues bueno, guk eh, e, gara sare bat eta beste sare ordez neko reivindicativoak dira guk, askos gello propositivoa gara. Bai indikatzen dugu gauza batzu, baina gu saiatzen gara alternativa jarri beste mugimendu eta gizarte aurrean E, ezateko e, beste e, edo utopia edo beste gizatea posible dela hor proposatzen gu proposaten dugu hainbeste alternativa jendea ikusteko eta e, dira alternatiba baina ja orain errealitateak, errealitateak dira eta saiatzen gara pues, gero eta gehiago eramatea gure proposamen edo filosofikak, edo ideologikak, edo vitalak eh, eramateko bueno, enpresara edo produziora eta bueno saiatzen gara bueno, talde batzu zu gehiago, beste talde batzu gutxiago baina, claro talde bat, pauso bat, ematen maldin badu bestea badu posibilidadeak aurrerago joateko eta bueno, saiatzen gara, bueno, gure prinzipioekin pues alternatiba eh, sortzen, bueno, poliki poliki joaten ari gara, baina orain haiia gauza dena bata daukagu alternativa bueno kapitalo arigi alternativa pillo bata eta bueno eta iteke hemen daiteke ba, hemen garrantzitsua da gaurko eguna Bilboren erdian gaude ehundaka eragile eta jendea jar bilduko da no ikusten duzu. <coughs> hombre Ososo e, interesantea bai horrelako orrelakotibaak edo merkatu sozialak nola eskaini behar diogu. Edo hori e, pues, ze posibilitateak daude. jendea erosten du edo konsumitzen du bai zerbitsua bai produktuak eta ez du begiradatzen nondik eta nola daude egindaketa. Guk nahi dugu... E, Es, eskaini badago beste forma bai produzitzeteko, bai egiteko baitaren barruan beste harremanak, eh diruaren banaketa desberdina izan daiteke. Orduan, pues bueno, zaia da ikusteko hemen se asme baina bueno, eh jendea galdetu aldeu eta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 Ekitatibo gehiagoa izatea eh? Zaila da, baina Ez bat dugu zailatzen pues, Iñez ez dugu lortuko Oseak, etan gaude Zaraukagun mundu abakarra <laughs> Bai, bakarrak etan <inaudible> Etaan kabitu behar dugu zenak Ez bakarri hemengoak. bengoak vale, Baila, ezkerrik asko, eh? Benga, agararte